А я йому кажу, такий непотріб мені дарувати не варто, хіба що хочеш образити? А він тобі на це? А він тоді грюкнув дверима і пішов, оце вже тиждень не дзвонить. Ну ти сама винна, хіба можна таке казати чоловікові? Правильно вчинив, що пішов. тобі слід вибачитися? А взагалі твоя справа, значить не подобався він тобі, коли так повелася. А отже нема чого скаржитись. Твоя правда, але... Двері зачинилися, і розмова стихла. Жінки пішли далі. Що це за кімната? Я не знаю. Я лежу на вузенькому ліжку біля стіни, до половини пофарбований в ясно блакитний колір, під стелею на шнурку лампочка, без всяких там витребенів, просто лампочка. Може, це в'язниця? Але чому я тут? Навпроти біля вікна таке саме ліжко, на ньому лежить жінка, очі її заплющені, якісь трубки зникають в її тілі. Хвалити Бога в мене таких немає. Якщо це лікарня, то якась дуже дивна. Але чому вона дивна? Хіба я бачила якусь іншу? Я не знаю. І не знаю, як я тут опинилася. І хто я взагалі? Хіба таке може бути! Я не знаю, хто я така!» Рипнули двері, і до кімнати зайшли дві жінки і чоловік. Хвалити Бога хоч хтось живий. Чого вони на мене витріщилися? У мене що, раптово виросли роги? Хто робив процедури? Це чоловік. Років тридцяти. Досить високий, щоб ходити не підстрибуючи і не задираючи голови. Симпатичний білявий чоловік у білому халаті. Не треба бути оракулом, щоб зрозуміти, що це лікар. Ну, ти добре, хоч щось я ще розумію. Медсестра щойно змінилася, Прохоренко. Це жінка. Трохи повнява. Та її вік це вже дозволяє. Вона що, не помітила, що хвора отямилася? Чому не повідомила? Віталію Петровичу, можливо, хвора отямилася шойно? Друга жінка... Не так товста, як дебела, хоч і молодша за першу. Можливо. Як ви себе почуваєте? Це вже до мене. Нарешті до мене хтось звернувся, а то стоїть тут, теревенить, наче я... Але чому я не можу відповісти? Чомусь... Мова, якою вони говорять, я розумію її, але щойно я думала якоюсь іншою мовою. І мій язик розгубився? Чи я глузду з'їхала? Що тут відбувається? Хто б мені сказав? Ви розумієте, про що я вас запитав? Я ствердно киваю головою. Я розумію, але чомусь слова не хотять звітати з язика. Я хочу сказати, це якось не так. Я якось інакше думаю. Або не думаю, або я просто сплю, і мені все сниться. Або я померла. Ні-ні. Ви не можете говорити? Так, хлопче, я поки що не можу говорити, але можу думати, тільки не знаю, про що мені думати. Можливо, ушкодження мозку значно глибше, ніж ми гадали. Це старша жінка. Лариса Романівна, коли йдеться про ушкодження мозку, припустити можна, що завгодно. Але з нимки показали, що... А втім, переведіть її тимчасово у 18-ту. Зараз же. Після обходу я детальніше ознайомлюся. Ушкодження мозку? Я просто не стямлюся з дива. Вони вантажать мене на якийсь особливий візок чи ноші, що воно, і везуть довгим, півтемним коридором з обох боків якісь двері, двері. Я не хочу цього бачити. Чомусь мені зробилось так важко на серці, так щось стисло в горлі. Ні, плакати я не буду. Ця нова кімната така сама, як і та, Але ліжко навпроти вільне. Я тут сама, і це мене цілком задовольняє. Не хочу нікого бачити. Я маю щось пригадати, але що? Марна справа. Голова порожня аж гуде. Я не знаю, що мені згадати. Але ж я можу щось сказати, чи ні? О той гарний білявий чоловік говорив до мене, то чому ж я не відповіла йому? Я розумію, що ви мені кажете, мій голос зовсім незнайомий. І слова я маю підбирати ретельно, чому? Невже я збожеволіла? До речі, а скільки мені років? Може, я стара, тоді це просто смішно, бо той лікар дуже гарний. А може, я така почвара, що і глянути страшно? О, ні, гей, хто-небудь, тут у когось є люстерко Я обмацую своє обличчя, глядаю руки Ні, я не стара І, судячи з деяких ознак, білява Зуби всі на місці Треба встати, доки я тут лежатиму Що це все означає? В голові мені добряче чи паморочиться, але я таки змогла сісти Але це все, на що я зараз здатна Моє тіло мені не підкоряється, як противно тремтять руки й ноги. А ще цей піт. Де тут душ? Терпіти не можу. Оцей піт ні. Що ви робите? Вам же не можна. Я не почула, як прочинилися двері. Ця жінка впала мені на голову, як цеглина з даху. Мене поглинула темрява. Налякали її. Ви скрикнули Надія Сергіївна, ви розумієте, що з такими хворими треба бути обережними. Хіба можна так кричати в цьому відділенні? Я почув ваш зойк аж у ординаторській. Тепер невідомо, коли вона знов отямиться. Але Віталію Петровичу, вона сиділа у ліжку і намагалася встати. Я дуже злякалася. Вам не вистачило витримки? Я можу це зрозуміти, але не тут і не в такій ситуації. Ви повелися непрофесійно. Можливо, вона просто знепритомніла. Зрештою, вона тут вже більше місяця... Ого, тож ніде не дінеться. Я маю на увазі, що з нею буде все гаразд, якщо вона досі не померла. Надія Сергіївна, я поклопочуся, щоб вас перевели до іншого відділення. Те, що ви зараз сказали, жахливо. Я не розумію, як ви, медсестра, жінка, зрештою, ви, мати, могли таке сказати. Ця дівчина могла б бути вашою донькою. Вам краще працювати де-інде. Це вже не перший випадок, коли ваші безвідповідальні дії спричиняли неприємності. Ви гадаєте? Що це правильне рішення, Віталію Петровичу, дорогенький. Ви навчалися в Америці, там працювали, я розумію. Тепер, коли ви повернулися і вам тут всі в роти заглядають, ви можете звільнити мене. Але тут вам не Америка. І за свою мізерну платню і ще маєш щось брати до серця? Повірте мені, згодом і ви цього не станете робити. А щодо непрофесійних дій, ви ж знаєте, що в нас таке звинувачення ніколи не висувають. Сьогодні хтось помилився, а завтра ти. Не переймайтеся так усім цим. Надія Сергіївна, мені вам більше нічого сказати. Здайте чергування і за два дні виходьте в урологічне відділення. А лікар не тільки гарний, а й суворий. Мені ця жінка не подобалася. Надто дебела, я б сказала, якась обважніла. Не слідкує за собою. Хоча я і бачила якусь мить. Та якщо давніших спогадів і вражень в мене все одно немає то доведеться скористатись тим, що є. Та жінка мені не сподобалась. Добре, що я її більше не побачу. Але чому я лежу з заплющеними очима? Чому я не сказала їм, що чую їх розмову? Я не знаю. Щось примушує мене робити саме так. Я не знаю, чому. І це незнання, ота порожнича в голові починає мене дратувати. Я бачу вам вже краще. Ці кляті двері відчиняються беззвучно. Він сідає на стілець біля мого ліжка. Ви можете відповідати на запитання? Я можу відповідати на питання. Ці слова даються мені досить важко. Так, наче, наче оця мова мені чужа. Я хотіла сказати зовсім не те, я збожеволіла. Я так і думав, це добра ознака. Ви на шляху до видуження. Мені подобається його усмішка хоча він значно старший, ніж видався на перший погляд. Йому десь років 35, може трохи більше. І я хочу його багато про що запитати. Чому я тут? Сталася аварія на дорозі. Ваша травма була така тяжка, що вас привезли сюди. Це інститут нейрохірургії. Я тут головний лікар, мене звати Віталій Петрович. А ще я ваш особистий лікар. Що вас непокоїть? Він доброзичливо усміхається, а я намагаюся стулити докупи все, що він мені сказав. Чомусь сплила в уяві темна вода. Я щось пригадала? Щось наче зблиснуло і одразу ж згасло. Це мене вже дратує. Що вас непокоїть. Що зі мною? У вас була відкрита черепно-мозкова травма. Я зробив вам операцію. Після неї ви знаходились в стані непритомності. Досить довгий час, так скажімо. Сьогодні ви вже прийшли до тями. Життєві показники у вас майже в нормі, слабкість скоро мине. Потрібна ще терапія, але можете мені повірити, ще місяць-другий і все буде гаразд. Що з вами? Про що ви? У вас такий вираз обличчя, наче ви мені не вірите. Але я запевняю... Лікарю, ви можете мені сказати одну річ? Так, звичайно. Мені нема чого від вас приховувати. Тоді, можливо, ви мені скажете, як мене звати і хто я взагалі? І дайте мені, будь ласка, люстерку Я хочу нарешті з собою познайомитись Він довго дивиться мені в обличчя Я так стомилась Розмовляючи з ним Що мені вже все одно Мабуть, він думає, що я божевільна Я, до речі, теж схильна це підозрювати Хіба може людина забути про себе Геть усе? Не знаю Мені хочеться спати я страшенно стомилась розмовляти з ним. Та ще мій язик постійно хоче сказати щось інше, якимись іншими словами. Я таки не в порядку, хоч що він там мені каже. Я бачу, ви втомилися. Зараз вам краще поспати, а нашу розмову ми перенесемо на пізніший час. Мені треба обміркувати все і порадитись з колегами. Скажіть, що зі мною? Я божевільна? Рівно настільки, наскільки божевільні всі ми. Все людство в цілому. У вас амнезія. Таке трапляється часом. А з огляду на травму, яку ви отримали, такий стан можна вважати навіть закономірним. Але запевняю вас, я зроблю все, щоб допомогти. А тепер вам краще заснути. До речі, вам зараз принесуть поїсти тому. Але я вже не чую, що він там говорить. Темна вода зімкнулась над моєю головою. Брудна, холодна вода.